Олександр Довженко. Ніч перед боєм. Товаришу командира. Завтра ви поведете нас у бій. Ми всі ось тут, і старі, що вже по півроку на війні, і молоді, ось Вродявчаренка, що йтимуть до бою вперше. Усі ми знаємо, що завтра бій буде великий і дехто з нас звичайно загине. Чи правду я кажу, Іван Дробот, молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем, хвилювався? Правду, відповів просто і спокійно герої Радянського Союзу, знаменитий їхній командир Петро Колодуб. Продовжуйте, Дробот, що ви хотіли сказати перед боєм? Я хотів спитати вас... Хоча про вас і пишуть у всіх газетах, і на зборах говорять, як про людину безстрашну і невтомну, хоч ви на вид такий, пробачте, і маленький, і не дуже начебто і здорові. Так от, звідки воно у вас береться, оте все, що говорять, і самі ми знаємо. Що ви з любого пекла виходите переможцем. Так от, що ви є така за людина? Скажіть нам так, неофіційно, ніби ми її не на війні зовсім. Де ваш... Не бойовий, а, так би мовити, внутрішній секрет. Чи, може, я не так висловився, пробачте? Дробот почервонів від свого довгого запитання. Йому здавалося, що він неясно висловився, і від цього він зовсім розгубився. Ні, дякую, Іване, ви прекрасно і тонко висловили свою думку. І я з великою охотою вам відповім. тим більше, що секрет таки у мене дійсно є. Всі бійці і командири, а їх було в землянці чоловік тридцять, раптом заворушились і, розташувавшись для довгого, приємного слухання, притихли. Командир умів оповідати. Вони були добрі бійці, і Петро Колодуб любив їх. Поклавши на похідний столик люльку, він трохи почекав, поки стало зовсім тихо. Це було на Дисні. Почав знаменитий капітан, усміхнувшись. «Да... Одним словом, звичайний наш український дід-рибалка перевернув мені тоді всю душу. Хто з бійців, що пізнали увесь цігар торічнього німецького вторгнення, не пам'ятає цього діда? Пригадуйте осінь. Що не ріка той драма? Той діди, мов, добрі річні духи. Вони були сміливі, діди оті. Сердиті!» І не боялися смерті. Де хто сказав би, що вони не любили нас. Часом їхня і навіть презирство до нас не мали впливу. Було таке? Було зітхнуло в кутку землянки. Ну так от, слухайте. Капітан Колодуб підібгав під себе ноги, це була його улюблена поза з дитинства, і з руками на коліна подивився на присутніх. У землянці було накурено, бійці сиділи у присмирку, у найрізноманітніших позах, притулившись один до одного чи обнявши один одного. Всі вони були різні і всі рідні. Усіх їх об'єднувало одне почуття єдиної сім'ї. Те незабутній, неповторне, що перед лицем щоденних небезпек гуртує на війні чисті серця юнаків – що лишається потім людині найдорожчим спогадом на все її життя. Пройдуть літа, загоються рани, приорються ворожі кладовища, забудуться пожарища, і многі події поплутаються в сивих головах очастих спогадів і перетворяться вже в оповідання, але одне залишиться незмінно вірним і незабутнім. Високе і благородне почуття Товариства і братства всіх юнаків, що розбили і стерли з лиця землі фашистські божевілля. Ми відходили. Без зв'язку, без артилерії. Ми отступали на схід день і ніч. Ворожі кліщі мали от-от замкнутися перед нами. Ми несли на плечах своїх поранених товаришів, падали з ними, проклинали все на світі і йшли далі. Ніде, правда, діти були такі, що й стрілялися від розпачу, і гордості, і жалю. Були такі, що кидали зброю і з гіркою лайкою повзли до рідних хат, не мавши сили духу пройти мимо.